Szeretettel és tisztelettel köszöntjük, kedves hallgatóinkat. Önök a Mária Rádiót hallgatják, az FM 88,3 mhz en Márc István könyvről könyvre című műsorát hallgathatják, és természetesen itt van velem az író, Márc István. Szervusz, Picsa hogy vagy? Én is köszönöm szépen a meghívást az érdeklődésére, jól vagyok, egyrészt nem csak veled kommunikálni így, amikor a rádióban beszélgettünk, hanem mondom, számos hallgató van, aki szeretne ilyenkor hallani valamit az Istenről, és egy pillanatra ránézni az Isten. Részen ezért vagyunk itt. Nagyon jó, hogy, hogy így mondtad, hogy az Istenről, hiszen egy trilógiának a második kötetéről fogunk ma beszélgetni. Az első kötetet múlt héten beszéltük át, hiszen pünkös volt, és a Szent Lélekről beszéltünk, a Láttam a Lelket, imi könyvedet Igen. elemeztük. És a mai napon az Atyához, az, az Atya évében írt könyv következik, az a címe, hogy Szép az Isten. És ugye a Szentlélekről, amikor írtál, megtaláltuk a könyvben a Szentléleket. Oldalanként szinten megedtük, van, teljesen minden. Itt, amikor az Atya évében írsz, nem találom az Atyát, nincs benne. Vagy miért nem róla írtál elsősorban? Hát a végül ki fog sülni, hogy róla is szól az a könyv. Itt azonban valóban a könyvben az Atya szót, az Atya megszólítást nem találjuk. És ezt egy tudatosan tettem, és az apostoli szenszék könyv kérdő el is, fog, el is fogadta, hogy ne a háromszemélyű egyisten kapcsolatosan az atyáról szóljon a könyv. Miért? Azért, mert egy ember is naponta többször elmondja, hogy mi atyánk. Akkor az Istenre elsősorban úgy nézünk, mint atyánk, akinek az életet köszönhetük. Vagy ahogy Jézus beszél, szinte tele van az evangélium az atyáról szóló tanításával. Amikor Jézus azt mondja, hogy nézzétek az a, a lilyomokat, nézzétek az ég madarait, azokat senki nem öltözteti, ezeket senki nem táplálja. A mennyi atyátok gondoskodik ezekről, de mennyivel inkább rólatok? Hát ki nem érzi, vagy ki nem keresi a gondviselő atyát? Arról most miért írjak, ha van egy lehetőségem megszólalni, illetve írni? Akkor van két idézet, amit ugyancsak az atyával kapcsolatos, Jézus maga mondja, és én amikor ministránsként az oltár elé álltam, vagy a ministrán foglalkoztam, de mondhatom én ezt egy egy bármegy kereszténynek, aki elvégzi a munkáját, és úgy érzi, hogy az Isten akaratát teljesíti vagy Jézusét. Jézus azt mondja, most nagyon figyelj. Aki nekem szolgál, azt az agyám is megtiszteli. Isten megtiszteli azt, aki szolgálja a másik embert a kötelességét teljesíti, hát ha még arról, hogy ezt Jézusért is teszik. A másik, hiszen az ember gyakran beszél kezébe a Szent Kírás, és megújhatatlan, és mindig újat mond, hát benne van 2000 év óta az evangéliumban a tanítás és Jézusnak, hogy én az atyában vagyok, ő én bennem. Aki engem szeret, azt az agyám is szereti. Hát beszélhetnénk erről, megírhatnánk erről rengeteget, hogy, hogy az ember egy olyan szerencsés lény, hogy, hogy tiszteli maga az Isten, szereti maga az Isten. Azt a hogy mi emberek alig-alig szeretjük egymást, és így Tehát valóban, az atya évében így kifejezetten az Istenben lévő atyaságot mondhattam volna ki, azonban én úgy gondoltam, hogy a szép Istenről írok. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ezt mondod, hiszen ha Istenről beszélünk, beszélünk a bölcs Istenről, ahogy te is az előbb fogalmaztak, mondtad, hogy a mindenható Isten és azért nagyon ritkán találkozunk azzal, hogy szép. Miért éppen szép az Isten? Hiszen mert ugye a templomokban azt halljuk, hogy bölcs, hogy minden, amiről eddig beszéltünk, de azt, hogy szép. egy keresztében erre többszörösen válaszolok, a is annyira mély. Van egy filotófos, aki azt mondja, hogy ő két utat lát, hogy az Isten házába belépjünk. Az egyik a tudomány, Másképpen úgy is lehet mondani, bár nem adózs a bölcsesség, ez az egyik kapu. A másik kapu szerint a szépség. És akkor hozzáteszi, hogy a tudomány kapuja nagyon szűrt, nehéz belépni az Isten házába, az Isten közelébe. A szépség azonban tágas kapu, azon bárki, mondhatni, mindenki be tud lépni az Istenhez. Hát én úgy gondoltam, hogy miután nem mindenki szeret értelmileg foglalkozni dolgokkal, mert sokszor az terhes, akkor a jóság is azt meg kéne tenni és élni. A legegyszerűbb a szépség, amelyben csupán gyönyörködünk és szemléljük, vagy próbáljuk magunkban kialakítani. És arra jöttem rá, hogy nekem írnom kell a szépségről. Írni azoknak, akik nem tudnak szépség nélkül akik már látták a szép, szépet kis dedarszon, rózsaszélmon, hóvilágon, élet öregek mosolyában, szenvedők, tisztult tekintetében, művészek festményei, szobrait. Írni azoknak, akik keresik a szépet. Azoknak, akik érzik a szépet, mert szépségnél élni nem lehet. Írni azoknak akik tagadják a szépet, megvetik, lekicsinműen beszélnek róla, és megkérdőjelezik. Írok, nem mert én teljesen látom a szépet, hiszen magam is keresek még akkor is, ha úgy érzem, hogy megérintett a szépség. Ó, nem tudom mikor. Talán amikor csecsemői tudatlansággal anyám boldog néztem, vagy amikor nagyobb voltam, és apám tekintetében láttam az erő és vidámság fényét. Talán akkor, amikor titokban rózsát vittem a pincékbe, mert akkor csak az enyém volt, és órákon át néztem, csodáltam a világban a szépet, melynek illata volt. Talán akkor, bár még gyermek voltam, az első szerelem a feledhetetlen szépet láttak meg bennem egy kislány mosolyában. Talán akkor, amikor láttam, hogy a gyomai templomum Jézus szíve oltárképét miként ékesíti glóriólával a napfény. Vagy akkor talán, amikor a szentség mutató díszében fehéren lángolt a szentség, és lejtőzött az Isten minden szép túlmutat önmagán. Ezért kell írnom, hogy megsejtessen! hogy az Isten is szép. Ő az örök és új szépség. Ez, ez egy gyönyörű ö, idézet tőled, ugye? Igen. Hiszen ezt, ezt te írtad. Igen. A könyv egyébként egy antológia. Tehát nagyon-nagyon sok embert idézel, ha jól számoltuk, 55 Én. embert idézel, amelyben mind az isteni szépségről beszél. Ö, szép. Mennyire szubjektív ez a szó? Hát mondhatod, abszolút szubjektívnek, abszolút szubjektívnek, de mégis. De azt jelenti, hogy ja ne érezzem ki magam, mert ez nagyon nehéz kifejezni, elmondani vagy leírni, hogy mégis mindenki valami szépnek talál. Egyik a szeffűt, másik a rózsát, egyik a hegyek hófölte csúcsaitól ámul mások pedig akkor esnek ki majdnem a fotelból a, a tévéjük előtt, amikor a tengeri mélységeinek. Tápláztató színű hal, halai huszkámik előtte. Vagy az emberi arcok minden arc Isten szépségről valamit elmond. kell nem veszem észre. A szeretet teszi alkalmasra az embert arra, hogy, hogy fölfogja a szépet. itt szeretek, a szép. Fel kell fogni a szépet? Fel kell fogni, fel lehet fogni. Vagy fel lehet fogni. Nem lehet előle kitérni. Uh -huh. Nagyon, ez is egy nagyon érdekes gondolat. mert lehet egy, kitérni előle. Ez is egy nagyon fontos. Minden könyvednél meg azt kérdezni, hogy mi ki a célközönsebb. Ugye beszéltünk már az előző könyveidnél is arról, hogy, hogy, hogy mégis ugye volt ajánlás, ugye egyik könyvednél mondjuk a fiadnak ajánlottad, a másik könyvedben megjelentek a, a lányodnak a rajzai, és ezzel egy picit volt olyan, amikor a nőkről beszéltünk. Ez a könyv elsősorban kiknek szól? Elsősorban vallásos embereknek, hívő embereknek. Ő nekik a figyelmét akarom felhívni erre er az elhanyagolt témára, hogy a Isten szép. Uh -huh. Na most, ha azt állítjuk, a teológia tanítja, hogy ami az emberben meglévő tökéletesség az az Istenben abszolút végtelen tulajdonos, végtelen valóságában van jelen. Ha tehát én szépnek mondok egy világot, meg látom az mindenség szépségét, ami letagadhatatlan, a művészetekben is a szép, akkor ez tulajdonsága egy festménynek, tulajdonsága a te személyiségednek, tulajdonsága az embernek az, hogy szép. Istenulatban nem így mondjuk, hogy Istennek van egy tulajdonsága, hogy ő szép, hanem ő maga a szépség. ugyanígy. Isten nem bölcs, maga a bölcsesség. Uh -huh. Isten nem minden ható, megtehet mindent, hanem maga a mindenhatóság, uh -huh. ahogy beszélgettünk a Szent Háromság mélységes titkáró agyafiú szentileg három személy, három tudat egyetlen természet. Ezeket az Isten természetéről állítjuk. Tehát én amikor nem mondta egyetlen egyszer se, talán nem éjtem ki a könyvemben az szót, hanem az Isten természetének a legjellegzetesebb, illetve az egyik jellegzetes értékét mutatom be, akkor az Atyáról is állítom, hogy szép. A Fiú is szép, a szentlélek is szép. Hiszen a három az egyben. Igen. Ami, ami... Igen. Az ima, ez egy nagyon fontos dolog, ugye imádkozunk. Szintén beszéltünk a szentlélek kapcsán és az imátságról. és amikor azt mondod, hogy szép az Isten, te hogyan imádkozom hozzá? Egy, egy mindenható Istenhez úgy imádkozunk, mint mindenható. Egy atyához, a mi atyánkhoz úgy imádkozunk, hogy a mi atyánk. Hogy imádkozunk egy szép Istenhez? Enkednem, hogy akkor a könyvből olvassam fele. Irgalmas, igazságos, gondviselő, szerető Istenem, közel állsz hozzám. Tudatomban, hitemben első helyen vagy, hiszen elsőrendűen fontos nekem, hogy írgalmas, igazságos gondomat viselő, szerető Istenem legyél. És ugye megérted, mit is kellegyek szépségeddel, Istenem? Mely boldogítóan szép, törvényszerűsége szerint szép, ám csak gyönyörködhetem benne. Szépséged láthatja önmagát, birtoklása nem ösztönöz. Hiszen mindenben, de különösen szépségedben, érinthetetlen vagy. Hiszen kiérintheti vagy birtokolhatja az életgyümölcs gyümölcs a lelkiesztány színparát, az ég csillagfényeit, és harmad serpeg csillogását. És téged, Uram! persze folytathatom azzal is, szinte megkérdezve az Isten, hogy akarja ő, hogy ilyennek lássam Istenem, az ember szerethet azáltal is, hogy szépségedben, mely eléje nagyobb a mindenség arcán gyöngörködik. Te, aki elvárod, parancsba adott, hogy szeressünk, Vajon nem igény le, de hogy tetszél nekünk? Nem akarsz a -e szépséged által boldogítani minket, hiszen azért jöttél egyszülött fiatban emberként közé, hogy örömünket terjessé tegyed. Éppen szépséged által ne akarnád. Uram, Istenem, barátom, arcra borulva imádlak, és szépséged legyőgöz. Vényegyű És engedek akkor nem bírok magammal, <gül> hagyd mondjak még egy imád, hogy én így szólok az Istenhez. Ugye ezek mind ebből a Szép az Isten című könyvből Igen. vett idézetek, tehát ha valaki szeretné ezeket újraolvasni, akkor ez a Szép az Isten című kötetbe fogja megtalálni őket. Uram, olvasom is újra orvosom, János apostol által írott üzenet, aki ugyanis nem szereti testvérét, akit lát, Istent, akit nem lát, hogyan szerethetné, vagy aki nem látja, nem gyönyörködik abban a szépségben, mert körül öleli. Nem lenni örömét az állandó kiállításként eléje tárt természeti szépségben, hajnal pirkadatában, esőcseppek gémán csillagásában, naplemente vérbéborában, hol tölte ezüst árnyalataiban, gyermekmosaiban, bénenbertelű szemek fényében, az vajon érzékeli a szépséget? Kiáltva könyörgött uram. Szeressem, amit látok, és lássam a látható szépséget, hogy láthassam, érzékeljem a te láthatatlan valóságodat, mely maga a szép. Muszáj, hogy megkérdezzem azt, ami most itt bennem van. Amit, uh, amit leírsz, azok gyöny vagy amiket most itt hallottunk, ezek gyönyörű imádságok. Imádkozunk azért, hogy lássuk meg Istent az emberekben, a, a, és akkor még sok minden más Meg kell, hogy kérdezzem, szerinted látják az emberek a szépet? Mert az most, most, most nem hogy kötözködjék, látom a virág szépségét, Igen. látom a hegynek a gyönyörű fehér, amit említett. nem akarlak minden de szépen, szépen. szépen, de az emberek látják ebbe Istent? A kérdés az, hogy emberek erre Igenis, meg Hiszen az, aki hisz az Istenbe, az keresi mindenütt az Istent. És egyért meglátja, mert elgondolkodik rajta, amikor ö, látja a teremtett világmenség letesthetetlen a legnagyobb zeneszerző által is visszaadhatatlan musikáját a mindenségnek, vagy néma csöndjét. akkor csak rá hogy minden oknak van, minden okozatnak van oka, aki pedig nem hisz találtam a a lelket is ellené volt szó, hát Istenem az is látja a szépen, de élni nélküle nem tud. Enged meg ugyancsak egy régi, de maradandó élményem volt, amikor Madame Curie, a atom nagy tudósa, aki hitetlenné vált halála után, olvastam meg az életét, hogy nagyon szeretett hegyek közé menni, és állandóan ment a féljével együtt, soha haza nem ment nélkül, és az asztalán mindig ott volt egy szál virág. Most lehet, hogy én belmagyarázom, hogy imeld az ember, aki egy tagédje után isten nélkülivé vált, de nagyon jó ember maradt. A jóság benne, legalább akkora, sőt nagyobb, mint amilyen tudós volt, nem bírt élni szépség nélkül. És innen egy szálvirág mindig ott volt. Innen azt mondtam, majd azt mondom, hogy ez volt a kapcsolat közte és az előtte elvesztett Isten között. Az virág élt előtte és szépségével Jelen valóvá tette az általa mikroszkóppal sem meglátható valóságot. Nagyon szép gondolatok, és hogyha meg ilyen szép gondolatok vannak, következzen egy szép zene. és tisztelettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Önök a Mária Rádiót hallgatják az FM 88,3 tized megahercen. Vendégünk Márc István, és a Szép az Isten című könyvéről beszélgettünk. Az előző részben gyönyörű idézeteket hallgattunk, és nagyon hivatalos katolikus egyház katekizmusából jól értettem. Igen. Igen. Idézetet arról, hogy a Bibliában is szerepel így, hogy szép az Isten. Sőt, nem csak szerepel, többször szerepel, különösen a Zsoltárok könyvében. Azt nagyon ajánlom, akik szeret, aki gyönyörű imákat akar olvasni, vagy a hallgatók többséget tudja, az a Bibliában található Zsoltárok könyve 45. Zsoltár, Jézusról mondja, szív vagy, szed, mint bárki az emberek fiai közül, ajkadon kellem ömlik el, Isten megáldott téged örökre. Áldást mondja én lelkem az Úrnak, nagy vagy nagyon én Uram Istenem, fenségbe és szépségbe öltözöl, és fényesség burkol, mint könnyen. Ez a szám negyegyé volt támolt Hatalmas munka lehet egy ilyen könyvet összeállítani, egy ilyen antológiát. Minek alapján válogattad ki, hogy mik kerüljenek bele a könyvbe? Kiveszében nekem van egy hasonlatom a könyvben, ez van, hogy én voltam más, mint hasonló egy gyöngy halászhoz. Hát én csak filmeken láttam ezt, hogy gyöngyhalász éppen levúgjik a tenger mélyre, mélyek és ott a homokban keresgő olyan gagylokat, ami gyönyörű van. Hát én hosszú évkezető, óta olvasott, író könyvek között, fölmerül bennem, hogy melyiknél van a könyvébe szó az Istenről, és hogy említette, beszélte, szólt az Isten szépségéről. Uh -huh. És így, elsősorban saját kis könyvtárom, hiszen előbb úgy van már válogatva, az érdeklődés könyömmel van, de azon kívül a könyvtáromban is, én legkevesebb száz könyv volt a kezemben, hogy ezt a kb. 55 szerzőt idézzen. Uh -huh. És az volt a szempontom, hogy írta az Isten szépségéről. Aztán a kiadó javaslatára is, és ez, a, ez is az a könyv, amit a Szentfertársaság kért, hogy írja meg, időnökbe beszettem adokat, akik akiket idézek. Tehát az első, akit idéztem, Pláton, a görög filozófus. Krisztus születés előtt ért 427-től 347-ig. Aztán jött Szent Ágost, aztán Jönnek a középkor szentjei, és ez nagyon fontos. A középkor szentjei között nagyon sok látnok, misztikus szent volt. St. Gurichi-től, kevésbé, Szent Monomentuló, Könyvisket, Eden as évekbe élt. Aztán a Nasszent Gert tró, Angela. Ramon Lul, Katalán bölcselő és bisztikus és a középkor szentjeitől, amit az egyház elfogad, de nem kell elfogadni, mert nem írt Elfogadja ezeknek a középkori szenteknek, szent apácáknak a látomásait, hogy ők, hogy ezt látták azt. Őnek megjelent Jézus. És mindegyik a Jézus vagyis Isten fiának szépségétől elravantatva írnak róla. Akkor ott van Dante. Nem akarom mit érni most. Nagy Szent Terész, Szent János 1600-at, most az évek akkor itt vagyunk, már Kóhászka Ottokárnál a múltszázad 27 halt meg, Metterlény, Giovanni Papini, Teilhard Schardin, Jung, a svájci pszichiáter, Ő a, a pszichiátereknek a, a egyik kiemelkedő óriása. Hatalmas iskolája van, és követik és számolják. Ő is a Isten szépségéről beszél, el lehet a könyvben olvasni. Bart, a református svájci teológus, Bart, mert előtte nem azt számított, hogy katolikus vagy keresztény, mert nem tudom, hogy tapórék idéztem ha nem idéztem most sajnálom, mert most jut eszembe a tapó a nagy hindú költő, Igen. aki Balaton-Földbáron ülteket Hát most nagyon sajnálom, hogy ne, akkor üt eszembe, egészíteni. egy két ikénykére egészíteli. beszél, imádkozik az, az Isten szépségét, nem tud bele betelni. Aztán napjaik, akik még élnek, bár, Csiminnyár festőművész, Basi Balázs, Diálmas Listvánjuk, Juhász Ferenc, akit sokan az ő hirtelen politikai széltől támogatott emberként sökkent be az országos irodalomba, de ő annak a, ma is ér még, tehát nél a századunknak is egyik legnagyobb költője, csak hihetetlen előítélete vannak szemben mert mit tibé, 24 évesen Kossuth kapott Rákus idő alatt. Uh -huh. Engem ez nem zavar, uh -huh. mert költő az se zavar, hogy nem azt mondja, hogy hiszek Istenbe, vagy hiszek a szűzmárjára, Na, de bár lenne nekem akkor a hite, mert óriási hite van a keresésbe, megszenvedi, hogy az Isten nem tudja úgy tapasztalni, mint hogy megöleli a feleségét vagy a gyerekeit. Most elragadtadtam hirtelen magamat. Ő nem is sem, csak egészen más, mint Piniszti János. Uh -huh. Biztos, hogy ezzel sokan vitatkoznának, hanem dátok Simonodás a rajzművés, Szabó Ferenc, a jezsuita, most egyébként Dicekszem az a jezsuita, akivel többször ültem a Szent István könyvhéten, és mindig egymás mellé kerültök, és igen úgy mutatkozott el, hogy Dicekszem is a megbocsásokra Azt mondta rám, a tiszteletbeli jezsuita barát. Akkor a református teológus, ha jól tudom ma volt meg, Szakmári Sándor, Basadi Péter író, Hát így, lehet. Hát ez nem, nem kis munka lehetett ezt a száz könyvet össze végig megnézni, hány évbe telt ez? Azért ez egy, egy másfél év alatt meg volt, hiszen mm -hmm. itt van az, amikor úgy szokták mondani, hát mi az megért ezért ennyi pénzt adni, így Na, De elfelejtik, hogy ebbe Ekkora ismeretanyag nem egy év alatt van, hanem egyszerűen tudom, oda a könyvön, és tudtam, hogy, biztos, hogy tehát ez biztos írt tehát. Egy, igen, tehát az előző, tehát a, a maga füleért nem az volt a nagy dolog, hanem az az amikor amik, ez amit Ami van. akkor nem tudatos volt, hogy én ezzel valóért írom, vagy előbb És uh, mikor adták ezt ki? 1999-ben az Az Atya évében, ezért is fontos, hogy ezt hangsúlyozzuk ki. Lehet ezt még valahol megvásárolni? Hát a, már a kiadónál nincsen, ismét interneten rájutik, és addig hogy jön valójában. valójában az lehet, adni. Adni. Tervezed az újabb, vagy tervező kiadó, hogy egy újabb kiadást? De a kiadóknak a, a titkaiban nem lehet látni. De állhatod, hát, -e, sugallhatod. Nem, nem, nem magamról beszélek, ugye van a könyv, ami 12 jelent, meg a Szent Iságnál három könyv, két könyvem is van, ami háromszor megjelent, érted? Uh -huh. Tehát nem a ségyent ember beszél erről, nem, de ő kiszámíthatatlanak a különböző szempontjai szerint. Ez csak egy történet, Perlaki Lajosnak a nevét alig ismerik, ő a 40-es ne években az egyik egy legjelentősebb keresztény író volt, és a színfilozófiája, a magányosság lélektal szívű könyveket írogatott, és azt kiadó látta, hogy nekem megvan az egy, egy példánya. Hát egyik nincs is sehol, nem adja már egyik oda. Hát odaadtam, és ők kiadták újra, 5000 példányban. Három hónap alatt elfogyott. A kúcs a Mondtam, hát már nem gondolják. Három hónap tudom, mit jelent, fantazik. Az nagyon-nagyon. Az és azóta se jelent meg. Ahogy nekem semmi közöttem nem volt, csak az, hogy a könyvet. Na, lassan Egy lassan Én. közeledünk, és egy szép könyvet ajánlottunk a Én. kedves hallgatóknak, de mondjuk rá, hogy valakinek kérdése lenne hozzád, azok nyugodtan írhatnak a cegletkukaszmária.hu e-mail címre, mert minden héten szombaton egy-egy könyveddel fogunk foglalkozni, tudjuk már, hogy a jövő héten mi lesz a téma? Lehet, a is téma? Is, ha, a, a, a, az egyház 2000 éves évfordulójára három könyvben mi meg az egyház, a, a, a Szent István kiadó és a most megismertük el a láttam a lelket, megismertük az évében, és a szépen. és most, jön, amivel kezdeni lehetett volna, vagy kellett volna, az az miatt zavall, föl. Íme az ember. Ez a könyv címe, és Jézus Krisztusról szól. Jövő héten ez lesz a témánk, Így végig szeretnének megkérni, hogy könyvedből még egy idézetet a kedves hallgatoknak olvas fel. Hát én most azt kérem, Hogy aki éritett az Isten szépségéről szóló gondolatok soha, hát most gondolja végig velem, vagy imádkozza velem a következő imád. Szépségeddel szemes Jézusom. Jézus megváltó kegyelmed megszépítő erő, hiszen a szenvedés örömmé a sítást nevetésé, a bűnös szenté, a halandót halhatatlannál, a halottat feltámodattál, az elmúlást örökléttél szépíted. Te pálydalmak férfia, megdicsílt Krisztussá, megfeszített halott, élő feltámadottá szépülsz. Benned az emberi természet isteni szépségben részesül, és az isteni természet emberi szépséggel színesül. Által a széthullást hordozó anya, az új és az új föld szép dicsőségében részesedik. És én, uram, szépségeddel szeres Isten. Köszönjük szépen, köszönjük Márc Istvánnak, hogy itt volt velünk, és bemutatta a Szép az Isten című könyvét. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.